Цілком пристойний вигляд, без найменшого натяку на непривабливу бабу, що торгує зернятами. «Прошу», – запросив її жестом. «А хіба вже пів на десяту?» – обсмикала сукню. «Трохи менше». Вона переступила поріг, подивилася на табурчака і зблідла. Він ковзнув по ній безвиразним поглядом і відвернувся. У мене стислося серце. Я торкнувся її руки, і жінка озирнулася на мене розгублена і безпорадна. «Сідайте, Єрина Григорівна!» Підвів її до стільця і подав склянку води. Пива і не спускало очей сина, а той сидів похилений і замислений. У кабінеті на кілька хвилин залягла тиша. Лише крізь вікно долинав приглушений вуличний шум. Я почекав, поки огоутилась базервальниця. «Ви знаєте цього чоловіка?» – запитав її. «Знаю». «Звідкиля?» – скинувся інженер. «Що за комедії, інспектор? Для чого?» «Не гарячкуйте», – зупинив його. «Розкажіть, Ірина Григорівна, що ви бачили 7 сьомого числа? І взагалі про все». Тобурчак пильно вдивлявся у жінку, а та вбирала поглядом кожну рису його обличчя і не могла розпочати. «Це вона продає зернята на нашій вулиці!» – впізнав її інженер і задоволено відкинувся на спинку стільця. «Я б на вашому місці не вдався до послуг сумнівних осіб!» – зневажливо здвигнув плечима. «Не поспішайте з висновками, шановний!» – порадив йому. Говоріть, Ярина Григорівна!» Важко мені, зітхнула базарвальниця і осудливо похитала головою. Сумнівних. Господи, я ж і часто закліпала. Табурчак скривив губи віронічній посмішці. Заспокойтеся, не треба, сказав я. Угу. Не буду, не буду, поспішно витерла пучкою сльози, випросталась. Так от. Вона розповіла те ж, що й вчора. «Що ти що жінко, схопився та бурчак полотнюючи. В якому будинку? Кому ви вірите? Кому?» Сіпив кулаки люто, блискивчи очима. «Перекупка!» «Вашій матері, Вадиму Івановичу, матері!» Спокійно сказав я. «Вірю вашій матері!» «Матері? Моїй?» Ще дужче видовжилося його лице, він сперся рукою на стіл і враз обм'як, втрачаючи свій шал. «Ця жінка! Моя!» Я залишив їх наодинці, вийшов на двір. В тіні під каштаном продавали квас, і я приткнувся до невеликої черги. Подумав, що за ці дні зробив дві добрі справи. Знешкодив грабіжника і звів матір із сином. Та серце пом'якше, забудеться образа і гіркота з сирідства. Згадав рідну маму, і мені стало сумно. Як вона зі своїм хворим серцем? Їй скоро п'ятдесят. Мені захотілося почути розмову матері і сина. Чи примирились вони? Чи заперечуватиме Вадим Іванович своє знайомство із Шулешко? Не поспішаючи, піднявся на другий поверх. постояв під дверима. Не хотів вертати сина до гіркої дійсності. Втім, робота є робота. Я відчинив двері. Ярина Григорівна заплакана і з волоссям, пригорнула до себе голову Вадима Івановича. Я згадав словнозвісну картину повернення блудного сина, вони не звернули на мене уваги, тільки Табурчак на мить розплющив очі. На його обличчі збентеження і біль. Я сів за стіл. Ярина Григорівна змучено посміхнулася. Він у це розповість, мовила виснажено. Правда, Вадиме? Син кивнув. Він ні в чому не винен. Тільки ОТО зв'язався з тією хвойдою. «Аби ви знайшли Руслана!» «Кажи, кажи, Вадиме!» І мати важко сіла навпроти. Табурчак дивився у підлогу. «Вадиме!» гукнула його мати. «Зараз!» Він тремтячими пальцями розминав сигарету. Через кілька хвилин, не дивлячись на мене, інженер розповів про своє передчасне повернення з відрядження і ночівлю у Шулешко. «Все сталося, як я й передбачив». Лише не бачився він із сином. Сховався від нього у другій кімнаті. Чув його розмову з Шулешко, а потім і мою з нею. Признався, що сьомого кисюра гостював у сестри і пішов одне пізно ввечері. Відсутність сина налякала табурчака, і вранці він подався додому. От і все. Нічого суттєвого, нового. Вже й не цікавило, чого вони сварилися за Василем. Вадим Іванович тер лоб долоною, наче у нього розболілася голова. На сина невдоволено дивилася матір. Я зрозумів, він щось не сказав. Я його не питав, бо знав, що все одно скаже, якщо те відомо Ярині Григорівні. Лист, Вадим, лист, нетерпляче підказала йому мати. Тобурчак подав мені білий конверт з малюнком новорічної ялинки і написом під ним. З новим роком, Хм. з новим роком у липні. Лист інженерові додому. Штемпель місцевий. Сортувалося 10-го у 22-му відділенні зв'язку. Я вийняв із конверта удвоє складений аркуш.